Ребека Ярос, четверте крило, розділ десятий. Не варто недооцінювати виклик, який кидає тобі смуга перешкод міра. Вона призначена для перевірки рівноваги, сили та спритності. Час не має жодного значення, головне, щоб ти дісталася вершини. Якщо знадобиться дістанція до канатів. Прийди останньою, це краще, ніж пройти мертвою. Книга Бренена, сторінка 46. Я дивилася вгору і вгору і ще трохи вгору і відчувала, як страх звертається в моєму животі, мов змія готова до удару. Ну, це виглядає, Ріанон проковнула, її голова була так само сильно задерта, як і моя. І обидві ми дивилися на загрозливу смугу перешкод, вирізану в першій частині схилу, настільки крутою, що він міг би іменуватися просто урвищем. Загзагоуподібна стежка з смертельними пастками височила над нами. Піднімаючись гору п'ятьма прольотами, кожен після повороту на 180 градусів, кожен виток стежки ставав дедалі складнішою з міру наближення до вершини стрімкої скелі, що відокремлював цитадель від льотного поля та долини. Вражаюче, видихнула Аулерія. Ріанон і я синхронно повернулася, подивилися на неї так, ніби роздумували, чи не вдарилася вона головою. «Ти думаєш, цей жахливий краєвид виглядає приголомшливо?» – уточнила Ріанон. Я чекала цього роками, а Олерія посміхнулася, їй зазвичай серйозні чорні очі гарячково блищали в променях ранкового сонця. Вона потирала руки, переступаючи з ноги на ногу і просто проминилася тріумфуванням. Мій батько, він був вершником, поки не пішов на пенсію минулого року. Постійно влаштовував такі смуги перешкод, щоб ми тренувалися. А Чейз, мій брат, каже, що це найкраща частина перебування тут, перед молодьбою, справжній викид адреналіну. Він зараз у південному крилі, правда? Запитала я, знову зосереджуючись на смузі перешкод, що йде вгору по схилу довбаної скелі. Більше схоже на смертельну пастку, ніж на привід для викиду адреналіну. Але що є, то є. Позитивне мислення завжди для перемоги. Чи не так? Ага. В основному фіксує зміни та переміщення противника біля кордону кровли. Вона знизила плечима і показала на поворот після 2-3 дистанцій. Він казав, що треба, Остерігатися тих гігантських стовпів, що стирчать з краю скелі. Вони обертаються, і тебе може розчавити між ним, якщо не будеш досить швидкою. О, добре, бо я гадала, що ця доріжка стає складною. пробурмотіла Ріану. Дякую, Аулерія. Я знайшла поглядом ряд колон, що майже стосувалися один одного шириною в три фути, які виступали над камінням, як круглі сходи, що піднімалися від землі до укосу над ними і кивнула. Просто бути досить швидкою. Зрозуміло. Ми б включити це до свого щоденника, Бренани. Смуга перешкод втілення найгіршого в моєму кошмарі. Вперше з того разу, як Дайн благав мене забратися з квадранта вешників минулого тижня, я серйозно розглядала пропозицію Маркема. У квадранті переписувачів нема таких маршрутів смерті, це точно. Але ж ти вже зайшла так далеко, правда? А от і ні, тоненький голос, як і останній. Часом раз у раз чувся у мене на лівому плечі і наважувався давати надію, що я зможу пережити презентацію. Все ще не розумію, чому вони називаються просто смугою перешкод пробурмотів рідок праворуч від мене, дмухаючи в складеній долоні, щоб відігнати ранкову прохолоду. Сонце ще не торкнулося цієї маленької щелини, але вже заливало світлом останню чверть дистанції. Роблять усе, щоб дракони продовжили проходити на молодьбу, відсівають найслабших. Тайтан, що стояв з іншого боку від Рідока, склав руки на грудях і кинув на мене гострий-гострий погляд. Я хльоснула його поглядом у відповідь, а потім пирхнула і відвернулася. Він злився з того часу, як Ріанон надерла йому зад на маті під час випробування. «Зав'язуй, голосно!» – охризнувся Рідок, перевертаючи увагу всього загону. Мої брови поповзли вгору. Я ніколи раніше не бачила, щоб Рідок виходив із себе або використовував щось окрім гумору щоб розрядити обстановку. А в чому проблема? Тайтан прибрав пасмо густого темного волосся з очей і повернувся так, ніби збирався шуганути Рідока. Але це не спрацювало, оскільки той був удвічі ширший і на півфута вищий. Не моя, а твоя проблема. Думаєш, раз ти потоваришував з Барлоу і Сейфертом, ти маєш право бути мудаком по відношенню до свого товариша по загону. Зухвалу гаркнув Рідок. Саме так. Товаришу по загону. Тайтан. Показав жестом у бік смуги перешкод. Наш час очікування не лише індивідуальний Рідок. Нас оцінюватимуть, як і загін в цілому. Саме так визначається порядок подання. Невже ти думаєш, що якийсь дракон захоче зв'язати себе з кадетом, який йде в процесі за іншими загонами? Гаразд, це правда. Жорстока, але яка є. Але сьогодні не день вибору до презентації, придурок. Рідок зробив крок уперед. Стоп. Сойер зробив крок між нами, штовхаючи Тайтана в груди так сильно, що той похитнувся і врізався в дівчину позаду нього. Небагато мудрості від того, хто прийшов через презентацію минулого року. Твій час нічого не означає. Останній кадет, який ступив на стежку минулого року, був пов'язаний з драконом, а деякі кадети в загону, що першими прийшли на поле, прогулялися даремно. «Трохи гірко через це чи не так?» – посміхнувся Тайтан. Але Сойер проігнорував Шпильку. Крім того, вона називається смугою не тому, що після неї відсіваються кадети. Вона називається смугою, бо це початок суцільного скеляного пояса, що охоплює долину, сказав професор Еметеріо, підходячи ззаду до нашого загону. Його голена голова виблискувала в променях сонця, що сходило. До того ж, броньовані військові рукавички та наручі збираються зі смуг металу, слизьких, як оця погань. Тому назва і прижилася років 20 тому. Він кинув погляд на Тайтана та Сойера. Ви двоє перестали суперечатися. У вас з 9 є рівно година, щоб дістатися вершини, перш ніж настане час тренування іншого загону. І судячи з загальної спритності, яку я спостерігав на маті, вам знадобиться кожна секунда. Ця наша маленька група загула. Як ви знаєте, рукопашні бої припинені на наступні половиною тижні до презентації. Так що ви можете... Зосередитися на випробуванні. Професор Еметеріо відкрив блокнот, який завжди носив з собою. «Сойер, ти покажеш їм, як це робиться, оскільки в тебе вже є досвід». Потім «Пріор», «Тріна», «Тайтан», «Ріанон», «Рідок», «Вайлет», «Аулерія» та «Лука». Посмішка вигнула сувору лінії горота, коли Еметеріо закінчує називати імена всіх членів нашого загону, і ми вишукалися по порядку. Ви єдиний загін, в якому всі вціліли від початку навчання. Це неймовірно. Ваш командир, мабуть, дуже пишається вами. Зачекайте секунду. Він пройшов повз нас і махнув комусь високо на скелі. Безперечно, у цього когось був годинник, щоб засекти час. І особливо Айтос пишається нашою спритністю Соренгайл. Тайтан обдарував мене глузливою усмішкою, як тільки інструктор опинився поза межами чутності. В очі мені ніби хлюпнуло червоною люттю. «Слухай, якщо ти хочеш говорити про мене Гедоту, це одне, але не смій вплутувати в це Дайна». «Тайтан», – перебив Сойри, хитаючи головою. «Начебто нікого з вас не турбує, що командир вашого загону трахається з однієї з першокурсниць». Тайтан підняв руку. «Я не почала було, але обурення взяло гору навіть перш, ніж я толком встигнула вдихнути. Чесно кажучи, це не твоя добана справа, з ким я сплю, Тайтане». Хоча, якщо мене все одно звинувачують, може варто цим скористатися. Якщо я вже за чутками типу якби з Дайном, то тому можна не турбуватися, що близькі відносини з командиром якби не заохочуються. Але Дайн зробив би перший крок, якби дійсно цього хотів, вірно? Ні, це не наша справа, якщо це означає, що ти несправедливо отримуєш преференції, заперечив Лука. Та що б тебе, пробормотіла Ріанон, потираючи передніся? Лука, Тайтане, заткніться. Вони не сплять один з одним. Вони були друзями з дитинства. Чи ви недостатньо обізнані з нашими командуванням, щоб зрозуміти, що його батько права рука її матері? Очі Тайтана розширились, наче він справді був здивований. Правда? Правда, я похитала головою і знов почала вивчати майбутній маршрут. Прокляття, я... Вибач, Барлоу сказав. І це твоя перша помилка, втрутився Рідок, слухаючи цю... Садиську дупу, ти загинеш. І тобі ще пощастило, що Айтоса тут немає. Правильно, Дайн швидше за все не вразив би припущенням Тайтана і просто призначив його на наступний місяць черговим прибиральником. Добре, що в цей час він перебував на льотному полі. А Ксаден просто вибив би з нього все лайно. Я моргнула, виштовхуючи це порівняння і будь-які інші думки про Ксадена Ріорсона далеко з голови. Почали! Професор Еметеріо став на чолі нашої лінії. Ви дізнаєтеся свій час в кінцевій точці, якщо звичайно до неї дістанетеся. Але пам'ятайте, у вас ще буде 9 тренувальних занять перш ніж через 2,5 тижні ми оцінимо вас для презентації, яка визначить, чи дракони вважатимуть вас гідними вирушити на молодьбу. Чи не розумніше було дозволити першокурсникам почати практикуватися одразу після парапету? Запитала Рянун. Ну, знаєте, дати нам трохи більше часу на підготовку, щоб ми тут не померли. Ні, відрізав професор Еметеріо. Дефіцит часу – це також частина випробування. Може, ще кілька дурних порад, соєре? Сойере повільно видихнув його погляд, ковзав по воротах підступної траси. Через кожні шість футів є мотузки, які йдуть від вершини скелі до самого низу, сказав він, якщо почнете падати, простягніть руку і схопите мотузку. Це буде коштувати вам 30 секунд штрафу, але смерть обійдеться дорожче. Приголомшливо. Гей, а вон там я бачу чудові сходинки. Рідов показав на круті сходи, висічені в скелі поряд з широкими схилами смуги. Сходи потрібні для того, щоб добиратися до льотного пуля на вершині хребта вже після презентації, сказав професор Еметеріо. Потім підняв руку і крутнув зап'ястям, після чого перешкоди зарухалися. 15-футова колода. На початку підйому почала обертатися. Стовпи на третьому підйомі застримтіли, гігантське колесо на першому підйомі почало крутитися проти годинникової стрілки. А ті маленькі стовпчики, про які говорила Аулерія, всі вони кружляли в протилежному напрямку. Кожен із п'яти підйомів на смузі розроблений так, щоб імітувати труднощі, з якими ми зіткнемося в бою. Професор Еметеріо розвернувся і уважно подивився на нас. Обличчя його було так само суворим, як і під час наших звичайних бойових тренувань. Від балансу, який ви повинні утримувати на спині дракона, до сил, яка вам знадобиться, щоб залишитися в сідлі під час маневрів. І до... Він вказав нагору на останню перешкоду, яка з цього ракурсу виглядала, як рампа під кутом 90 градусів до землі. витривалості, яка вам знадобиться, щоб боронитися на землі, але при цьому бути, Спроможними схопитися за спину дракона в одну мить. Стовпи в русі відкололи шматок гніту і камінь покотився вниз трасою, ударяючись про перешкоди на своєму шляху. Поки не розбився на 20 футів перед нами. Якщо колись існувала метафора мого життя, то це вона у всій красі. Вау, прошепотіла Тріна, дивлячись на роздроблений камінь дуже широко розкритими карами очима. Я була найменша в нашому загоні, але тріна найтихіша, найстриманіша. Я могла на пальцях руки перерахувати, скільки разів вона розмовляла зі мною після парапету. Якби в неї не було друзів в першому крилі, я б навіть хвилювалася, але, напевно, їй не обов'язково відкриватися нам, щоб вижити в квадранті. «Ти в порядку?» – запитала я її пошепки. Вона проковтнула і кивнула, один з її рудих локонів підстрибнув на лобі. «А що, коли ми не встигнемо?» Спитала Лука, що стояла праворуч від мене і заплітаючи своє довге волосся у вільну косу. Слава Богу, її звичайна гордість сьогодні не так впадала в оку. Яка альтернатива? Альтернативи нема. Якщо не встигнеш, не зможеш потрапити на презентацію. Чи не так? Займи стартову смугу, Сойер, сказав професор Еметеріо, і Сойер перемістився на початок шляху. Зачекаємо, коли всі подолаємо останню перешкоду, щоб усі могли повчитися. Інші стартуватимуть кожні 60 секунд і вперед. Сойер рвонув вперед як стріла. Він легко пробіг 15 футів єдиною колодою, що оберталася паралельно скелі, потім по стовпах, що височили, але йому знадобилося три оберти середині колеса, перш ніж він проскочив через єдиний отвір. Але крім того, я не побачила жодної помилки на першому підйомі. Ні, єдиної. Він повернувся і попрямував до ланцюга гігантських кульок що висували, становили другий підйом, і почав рухатися вгору, стрибаючи, міцно обіймаючи їх один за одним. Нарешті ноги знову торкнулися землі. Сойер повернувся і попрямував до третього підйому, який ділився на дві частини. У першій величезній металеві прути висіли паралельно стіні скелі. Він легко перестрибнув з одного на другий, використовуючи вагу свого тіла та імпульс, щоб розгойдати прут вперед і досягти наступного, що висить на півфута вище попереднього, підіймаючись гору по скелі. З останнього штиря він зістрібнув на ряд опор, що коливалися, які становили другу половину підйому, після чого зіскочив назад на гравійну доріжку. До того часу, коли він досяг четвертого підйому, колод, що оберталися, про який попереджав нас брат Аулерії, нам уже здавалося, що виконання сойра ще більше схоже на дитячу гру. Я почала відчувати вогник надій. Можливо, траса не така складна, як здається, із землі. Але тут він дістався до гігантського скельного утворення типу димової труби, що прямує вгору під кутом 20 градусів, і зупинився. «Ти впорайся!» – крикнула Ріанон із-за його плеча. Немов почувши її, соєр пружно побіг до похилої труби і застрібнув в неї, упираючись руками і ногами, перехопивши своє тіло на подобі літери Х натуральну розпірку. А потім… Почав рухатися вгору крихітними стрибками, відштовхуючись усіма кінцівками разом, поки не досяг кінця труби і не впав перед останньою перешкодою, масивним пандуром, який майже вертикально піднімався до вершини скелі. У мене перехопило подих, коли Сойер піднявся і рвонув до нього, використовуючи взятий розгін, щоб пронести тіло на дві третини шляху вгору. І, почавши падати, потягнувся вгору однією рукою, схопившись за край пантуса і перевалився через край. «Ми з Ріанон хором заволали, боліваючи за Сойра. У нього вийшло майже бездоганний захід. Чудова техніка», – захопився професор Еметею. «Ось так ви і маєте діяти». «Чудова, і все одно його обійшли б на молодьбі», – прихнула Лука. «Мабуть, дракони мають почуття смаку». «Заткнися, Лука», – промовила Рі. «Як така розумна і спортивна людина, як Сойр, могла виявитися не пов'язана з драконом? Якщо він не зміг, то яка нахрінна дія на це у всіх інших?» Я занадто маленька для рампи, прошепотіла Рі. Вона глянула на мене, потім знову на перешкоду. Ти дуже швидка, якщо візьмеш гарний розбіг, то зможеш досягнути вершини. Пріор, сором'язливий курсант із прикордонного району Кробли, почав відчувати перші труднощі на сталевих прутах, що гойдалися на третьому підйомі через досить передбачуваний коливання з іншого боку. Але все ж він впорався. Якраз в той момент, коли Тріна майже впала на тремтячих балках, але все-таки дісталася мотузки. Звідси я могла розрізнити кілька родуватих відблисків волосся, що кидаються, мов, смолоскиби, поки вона перебиралася на столб драбину, що обертається. Але її крик ще довго пронизував все моє тіло і резонував у кінчиках пальців на ногах, коли я дивилася на кінчик каната, що розгойдувався туди-сюди біля самої землі. «Ти зможеш!» – закричав Сойер з вершини. «Вони крутяться в різні боки», – переказала Аулерія. «Тай, та не починай!» – наказав професор Еметеріо, дивлячись на свій кишеньковий годинник, а зовсім не на дистанцію. Моє серце стукало в вухах, коли Тріна долала сходи, що крутяться, і цей барабанний бій став ще голосніше, коли Ріанон викликав на старт. Вона подолала перший підйом із очікуваних граці і зупинилася. Тайтан завис на другий із п'яти куль боїв на другому підйомі рівно в тому місці, де земля йшла з-під ніг. Якщо він впаде, був один мізерний шанс зіста вдаритися об єдину колоду першого підйому, що обертається, і 99 полетіти вниз футів на 30. «Ти маєш продовжити рухатися, Тайтане!» – крикнула я, хоч сумнівно, що він чув мене звідси. «Гаразд, нехай він довірливий засранець, що повірив Барлову, але все ще був моїм товаришем по загону». Він скрикнув і міцно охопив кулю, що коливається. Проблема в тому, що той був занадто великий, щоб цепити в руки захоплення, і Тайтан почав зісковжуватися. «Він зіпсує її час», – сказала Олерія з нудним зітханням. «Добре, що це лише тренування», – зауважив Рідок, а потім почистив горло і закричав. «У чому справа, Тайтене? Боїшся висоти? І хто тепер підводить загін?» «Досить», – я штовхнула Рідока ліктем у бік. «Тепер він був уже не такий худий. Останні сім тижнів додали йому м'язів. Те, що він козел, не означає, що ти повинен поводитися так само, як він. Але він дає мені такий чудовий приклад для наслідування» відповів Рідок, куточок його рота піднявся у усмішці, і він відступив назад, прямуючи до вихідної позиції. Перехід до наступного, запропонувала Тріна, вже в кінці точки. Я не можу, від крику Тайтана, здатного розбити скло, луна скотилася з гори. У мене в грудях все стиснулося. Рідок, починай, скомандував професор Еметерів. Рідок пролетів уперед, балансуючи на колоді. Рі, крикнула я. Мотузка між першим і другим. Вона кинула мені, а потім стрибнула до першої кулі буя, цепившись на нею зверху поряд з тим місцем, де ланцюги кріпилися до залізної скоби, і почала розгойдувати його вже сильніше. Хм, це був абсолютно надихаючий підхід, який міг спрацювати і для мене. Гравін захрумтів під моїми чубітьми, коли я перейшла в вихідне становище. О, мабуть, моє серце могло битися Ще швидше. Клята штука практично виламувала мої ребра, коли я витирала липкі спітнілі долоні по шкіряних штанях. Ріанон перекинула мотузку в руки Тайтана, але замість того, щоб перебратися на наступну кулю, він заходився дертися вниз. У мене практично відвисла щелепа. Коли він спускався, безперечно, того я не очікувала. «Вайлет, починай», – сказав Еметеріо. «Будь зі мною, Зінхал». Я не так багато часу проводила у храмі бога удачі, щоб його сильно турбувало те, що відбувалося зі мною, але спробувати варто. Я блискавично проскочила першу частину підйому і через кілька секунд опинилася на колоді, що крутилася. Мішлунок одразу закружляв. Наче збитий цим довбаним балансиром. Це просто рівновага. Я не можу тримати рівновагу, пробормотіла я і почала маленькими кроками йти вперед. Ворушила ногами, швидко, швидко, швидко. Повторювала я всю дорогу, зістрибувала з кінця колоди і приземлялася на першу з чотирьох гранітних колон, кожна вище за попередню. Між ними близько трьох футів, але мені здається, перестрибнути з однієї колони на іншу жодного разу не зісковзнувши, і це найлегша частина траси? Грудка страху підкотила до мого горла. Я стрибнула в колесо, що обертається і побігла, зануривши через єдиний вхідний отвір, не бажаючи чекати на кілька обертів. Я кинулася вперед. Час. Тут усе залежить від часу. Як тільки з'явилася можливість зробити ще ривок, я одразу нею скористалася. Проскочила через отвір і звернула на гравійну доріжку другого підйому. Колі, що гойдалися, були прямо попереду, але я точно знала, що паду на дупу, якщо зараз же не заспокоюся і не примушу свої долоні перестати потіти. Перехвости дракони – це порода, про яку ми знаємо найменше. Почала промовляти я подумки, економлячи кожен клаптик своїх легенів, зістрибнула з краю стежки на першу кулю і вхопилася за нею зверху, як це робила Ріанон. Миттєве навантаження на плечі змусило мене напружити всі м'язи, щоб не вивихнути суглоби. Зберігай спокій, спокій. Кидаючи вперед свою вагу, я змусила обертатися кулю, розгойдуючи його бік наступний. Це тому, що перехвости, як вважається, ненавидять насильство і не підходять для зв'язку. Я повторювала рухи, перестрибуючи з однієї кулі на іншу і не зводила очей з ланцюгів. Хоч точно не можна бути впевненою, бо жоден із подібних драконів не залишав долину за весь час, доки я їх вивчав. Я продовжувала цитувати по пам'яті, діставшись до п'ятого та останньої кулі. Розгойдавшись в останній з боку на бік, я випустила кулю і приземлилася на гравійну дорожку з шириною в лікуть, навіть не зламавши кісточки. Це все розгін для наступного підйому. Зелені дакони, пробурмотіла я собі підніс, відомі своїми гострими інтелектом, походять з поважного роду уайнлоїдіх і залишаються найраціональнішими з драконів, що робить їх ідеальною зброєю, особливо, якщо це на хвости Я закінчила, вставши на рівні з першим металевим стрижнем і готуючись рухатися далі. «Ти що, повторяєш урок?» – запитала Аолерія, стрибнувши на першу куль. «Це мене заспокоює, відрізала я. Тут не було часу та можливості бентежитися. Нехай це зачекає до завершення маршруту. Переді мною на скелі висіли три залізні прути, кожен з яких був спрямований немов таран у бік наступного. Квадрант переписуючи виглядає привабливим, як ніколи. Пробурмотіла мать ле собі підніс і кинулася до першого з них. Принаймні шорстка текстура не давала долоням ковзнути, поки я рухалася, перебираючи руками. Біль у плечах переріз у пульсуючий вогонь, коли досягла кінця першого прута і почала розгойдуватися, щоб перескочити на наступний. Коли прути зійшлися, пролунав гучний брязки заліза, Мої пальці ковзнулися, і я задихнулася від жаху, що кихтями вп'явся мій живіт. Помаранчеві дракони мають луску різних відтінків – від абрикосового до морквяного. І я самими, я напружилася і дотягнулася до наступного прута, непередбачуваними з роду дракона. Тому зв'язок з ними – це завжди ризик. Я рухалася вперед тим самим перехопленням, не звертаючи увагу на явні протести моїх плечей. Походячи з роду Фхайкорайн, моя права рука зісковзнула і мене розвернуло і всією вагою жбурнуло до гірського схилу. Я врізалася щекою в камінь, у вухах пролунав високий дзвін, а в очах потемніло. «Вайлет!» – крикнула Ріарсон зверху. «Поруч з тобою! Мотузка поряд з тобою!» – підхопила Аулерія. Залізо дряпнуло кінчики моїх пальців, коли ліва рука зісковзнула теж, але я помітила мотузку і вхопилася за нею упираючись ногами в узол піді мною і міцно тримаючись, поки не стих звін у моїй голові. Тепер я мала повернутися на маршрут або спуститися вниз. Так, я пережила сім тижнів у цьому проклятому квадранті. І сьогодні ця смуга мене не здолає. Ні за що. від вузла, я перемахнулася на черговий прут і відразу почала швидко перебрати руками, щоб дістатися до наступного. Потім до наступного, поки нарешті не розтиснула долоні, приземляючись на перший із тремтячих залізних стовпів. У голові загуділо, коли він сильно здригнувся, і я стрибнула на наступний, ледве спіймавши рівновагу потім ще на один і нарешті опинилася на доріжці наприкінці підйому. А Олерія приземлилася відразу після мене широкою посмішкою. Ось це найкраще. Тобі явно потрібно доцілителів. Ти, мабуть, ударилася головою, якщо думаєш, що це весело. У мене перервався подих, але я не могла не посміхнутися явній радості в її очах. Через них просто біжить, сказала вона, коли ми підійшли до рядів стовпчиків, що стерчали прямо з краю скелі. Кожен брус на одній з найкрутіших ділянок траси шириною три фути обертався. Усі з різною швидкістю, кожен наступний в інший бік. Я швидко відрахувала, що якщо зірватися, то можна впасти на скелі, прилетівши приблизно 30 чи 40 футів. Я проковнула жах піною, що намагається підповзти до мого горла і зосередилася на приємних думках. Можливо, спритність та легкість дадуть мені перевагу на цій перешкоді. Тим часом Аулерія продовжувала. Повір мені, якщо зупинишся хоч на мить, вони скинуть тебе вниз. Я кинула, схопилася на ноги, збираючи цю мужність, що залишилася в мене. Потім я побігла, мої ноги були швидкі, підошви стикалися з кожним стопом лише на коротку мить потрібною для поштовху до наступного, і всього через кілька ударів серця я опинилася на іншому боці. «Так!» – закричала я, скидаючи кулаки вгору на знак урочистості, і притулилася до скелі, звільняючи дорогу для Аулерії, що нас доганяла. «Гей, hey, Вайлет!» – волала вона. «А ось і я!» Вона рухалася навіть ніж я, перестрибуючи з одного стовпа, що крутився на інший. Зверху пролунав рев, я задарила голову якраз вчасно, щоб бачити червце зеленого кенджало що проносився прямо над нами, прямуючи назад в долину. Ніколи не зможу звикнути до цього. Тут Аолерія скрикнула, я повернула голову в її бік, якраз вчасно, щоб побачити, як вона похитнулася і послизнулася на п'ятому стовпі. Повітря застигло в моїх легенях, коли вона покотилася вверх. Її живіт, немов у сповільненому русі, вдарився об... Предостанню колоду, що обертається. Аулерія! закричала я, кидаючись їй бік. Кінчики моїх пальців зачепили сьомий стовп. Наші погляди зустрілися, і я побачила шок та жах у її величезних чорних очах. Коли стовп з силою обертання відкинув її від мене, і вона впала. З усієї висоти скелі. Гаразд, з половини. Сонце палило мені очі під час ранкового шокування. Келвін Етеотер. Зачитував капітан Фізгібонд, його голос був урочисто рівним, як завжди. Перший загін секції пазурів четвертого крило. Він сидить у двох рядах за мною на інструктажу. Сидів. Цього ранку не було нічого особливого. Наше перше випробування на смузі перешкод зробило Сувій з іменами довший, але це лише просто ще один список і ще один день, за винятком того, що тепер все було інакше. Виняткова жорстокість цього обряду ще ніколи не вражала мене так сильно. Це більше не було схоже на перший день. Я знала більше половину імен, коли їх називали. Перед очима пливло. Нюланд Джахвон, вів далі капітан. Другий загін – секція полум'я, четверте крило. Він чергував на сніданку разом зі мною. Вже понад 20 загиблих. І це все, на що вони заслужили. Ми промовили їхні імена востанні, а потім продовжили жити далі. Ніби їх ніколи не було. Ріанон з боку від мене переступила з ноги на ногу, потім різко смикнула плечем і чи то пирхнула, чи то схлипнула. Аллерія Донанц по щоці скотилася лише одна сльоза, і я змахнула її, роздерши один з шрамів на лиці. Струмінь крові перекреслили мені обличчя, коли назвали таке ім'я, але я дозволила їй доповзти до підборіддя. Ти впевнена? стурбовано запитав Дайн наступного вечора, стискаючи мої плечі. Між його бровами залягли дві зморшки. Якщо її батьки не прийдуть ховати тіло, то я єдина, хто може зайнятися її речами. Я остання, кого вона бачила, пояснила я, проводячи плечем, щоб поправити рюкзак Аулерії, що з'їжджав на бік. Батьки кожного кадета в Базгіаті мають один і той же набір варіантів, якщо їх дитина гине. Вони можуть забрати тіло та особисті речі для поховання та спалення або академія сама. Упокоїть тіло під каменем і спалить речі. Батьки Аулерії обрали варіант другий. І ти не хочеш, щоб я пішов з тобою? запитав Дайен, ніжно торкаючись моєї шиї. Я похитала головою. Я знаю, де знаходиться яма для спалювання. Він промимрив, підніс прокляття. Я, мав бути там. Ти не міг нічого зробити, Дайне, тихо відповіла я, накриваючи його руку своєю так, що наші пальці переплилися. Ніхто з нас не міг би. Вона навіть не встигла дотягнутися до мотузки, прошепотіла я. І знову-знову програвала цей момент у голові щоразу приходила до того самого висновку. «У мене не було можливості запитати тебе, чи ти дійшла до кінця?» – сказав він. Я похитала головою. Я застрягла на демарі і, і була змушена спуститися на матушці. Я надто мала, щоб подолати цю відстань, але сьогодні я про це не думаю. Щось придумаю перед офіційним забігом у день презентації. Доведеться вигадати, адже кадетам не дозволяється спускатися – Назад в останній день. Ти або завершиш смугу перешкод, або падаєш мертв. Добре, дай знати, якщо я тобі знадоблюся. Він відпустив мене. Я кивнула і пішком пішла геть із коридору гуртожитку. Вагарюк зака, а Олерії просто проголомшила мене. Їй вистачило сил, щоб перенести стільки речей через парапет. І все ж таки вона впала. А я якимсь чином все ще жива. Я не могла позбутися відчуття, що несу з собою не її речі, а її саму поки піднімалася сходами на вежу навчального корпусу, проходила повз кімнату бойової підготовки і забиралася на кам'яний дах. Минула кілька інших кадетів, які вже спускалися вниз. Яма для спалювання не більша, ніж дуже широка залізна бочка, єдине призначення якої спалювати. І полум'я яскраво полагкотіла на тлі нічного неба, коли я, спотикаючись нарешті, вибралася на дах, хапаючи ротом повітря. Ще кілька місяців тому я не могла б нести такий тяжкий рюкзак. Коли я зняла його з плеча, поряд нікого не було. Мені так шкода, прошепотіла я. Вперше з пальцями в широку лямку рюкзака я підняла його вгору і перекинула через металевий край бочки. Вогонь затріщав і засичав, отримавши ще одну порцію палива. Ще одну данину малику, богу смерті. Замість того, щоб спускатися сходами, я підійшла до краю вежі. Ніч була похмура, але я зуміла розрізняти тіні трьох драконів, що наближаються із заходу. І навіть розглянути гірський хребет із смугою перешкод, Що чекала на наступну жертву? Це не я. Але чому? Тому що отримую над смугою верх. Але тому що поступлюся проханням Дайна і сховаюся в квадранті переписувачів. Вся моя істота чинила опір другому варіанту. І в моїй душі народжувався рій сумнівів, поки я стояла і дивилася на всі боки. Хвилина текла одна за одною і нарешті пролунав сигнал до початку комендантської години. Я спустилася назад, сходами, так і не маючи твердної відповіді на запитання «Чому?». Я пройшла через двір, порожній, якщо не рахувати парочки, яка, тримаючись за руки, ніяк не могла вирішити, що віддати перевагу поцілункам або розійтися по спальнях. Я підвела погляд прямуючи до ніші, де ми з Дайном вперше сиділи після парапету. Минуло майже два місяці, а я й досі була тут. Все ще прокидалася щоранку зі сходом сонця. Хіба це нічого не означає? Хіба немає шансу навіть найменшого, що я зможу пройти через молодьбу? Що тут мені місце? Двері ліворуч від начального корпусу, що вели в тунель, який ми проходили сьогодні вранці, щоб потрапити до смуги, раптом відчинилася. Я насупила брови. Хто міг повернутися так пізно? Притулившись спиною до стіни, я дозвола темряві, приховати мене, коли Ксаден, Гарік і Боді, двоюрідний брат Ксадена, вийшов з тунелю, освітленого магічним світлом, і попрямували до мене. Три дракони, то були вони. А чим вони взагалі займалися? Сьогодні, скільки я знаю, не було ніяких тренувань, але не те, щоб я була в курсі всього, що роблять кадети третього року навчання. Але не можна зробити щось таке, сказав Боді, дивлячись на Ксадена, коли вони проходили повз мене. Голос звучав тихо-тихо і граві ледь, чутко хрустів під підошвом чобіт. «Ми робимо все, що можливо», – прошепів Гарік. У «Мене закололо шкіру, і ксаден напружено зупинився на середині кроку за 10 футів від мене. Прокляття! Він знає, що я тут». Але замість звичайного страху, який накочував, в його присутності в моїх грудях клубився лише гнів. Якщо він хоче мене вбити – добре. Мені набридло чекати, коли це станеться, набридло ходити коридорами в страху. «Що трапилось?» – запитав Гарік, озираючись через плече, Протилежному напрямку в бік пари, яка виразно вирішила, що цілування важливіше ніж потрапити до гуртожитку до комендантської години. Ідіть, зустрінемось всередині, сказав Ксадин. Ти впевнений? Буді наморщив чоло і окинув двір підозрілим поглядом. Ідіть, сказав Садин, і стояв зовсім нерухомо, поки двоє інших не підійшли до казарми, а потім не повернув ліворуч до сходів, що вели до поверхні другого і третього курсів. Тільки коли вони зникли з поля зору, він повернувся облиць до того місця, де я ховалася в темряві. Я знаю, що ти знаєш, що я тут. Я змусила себе встати і підійшла до нього, щоб він не вирішив, що я ховаюся, чи що ще гірше боюсь його. І, будь ласка, не треба розмови про те, як ти наказуєш пітьмою. Я сьогодні не настрої. Не спитаєш, де я був? Він склав руки на грудях, вивчаючи мене в місячному світлі. При цьому світленні його шрам виглядав ще грізнішим, але я не могла знайти в собі сили злякатися. «Мені, чесно кажучи, байдуже. Я знизила плечима, і від цього руху пульсація болю в них посилилася. Назвичайно, якраз часно, щоб завтра знову потренуватися на смузі». Він похитав головою. «Тобі справді все одно, так?» «Ні, але я теж гуляю, незважаючи на комендантську годину». Тяжке зітхання вирвалося з моїх губ. «Що ти робиш на вулиці після настання комендантської години?» «Обговорюй сама з собою можливості втечі», – відповіла я. «А ти? Чи не хочеш поділитися?» Насмішливо поцікавилася я, знаючи, що він не збирається мені відповідати. Те ж саме. От дупа. Слухай, ти взагалі збираєшся мене вбивати чи ні? Перечуття починає дратувати мене до смерті. Я підняла руку до плеча і злегка розвернула його, продавлюючи хворі м'язи, але це не принесло полегшення. Ще не вирішив, відповів він, ніби я що не поцікавилася його перевагами на вечерю, але погляд ніби застиг на моїй щуці. А ти не міг би вирішити, пробурмотіла я. Це, напевно, допомогло б мені скласти плани на тиждень. Маркер чи еметеріо, переписувач або вершник. Я впливаю на твій розклад, вайленс. На його губах виразно з'явилася усмішка. Мені просто потрібно прикинути, які мої шанси. Руки самі стиснулися в кулаки. Цей засранець мав на хабство продовжувати посміхатися. Це найдивніший спосіб, яким мене колись намагалися склеїти. Нема шансів з тобою, самовдоволений ти придурок. Навіщо це все? Я зробила крок повз нього, але він спіймав моє зап'ястя і його захоплення було не дуже вдалим, але міцним. Кінчик його пальців на тонкій шкірі змусили пульс одразу розігнатися до неможливого. «Шанси на що?» – спитав він, притягуючи мене так близько, що моє плече торкнулося його біцепсів. «Ні на що!» Він все одно не зрозумів би. Він – добаний лідер крила, що означає, що він досяг успіху в усьому цьому квадранті. Навіть якось примудрився подолати прокляття власного прізвища. «Шанси на що?» – повторив він. «Не перемушуй мене питати тричі». Зловісний тон суперечив його ніжній хватці. І прокляття. Невже обов'язково так добре пахнути? М'ятою, шкірою та чимось, що я не могла визначити. Чимось, що балансувало на кордоні між цитрусовим та квітковим. На можливість виживання я не можу піднятися на цю добану смугу. Я майже мудрилася вирвати зап'ястя з його рук, але він не відпустив. Зрозуміло, він був так дратівливо спокійний, а я не могла утихомирити жодну з моїх емоцій. Жодну. Ні, тобі точно не зрозуміти. Ти, мабуть, святкуватимеш того дня, коли я розіб'юся, і тобі не доведеться витрачати час на те, щоб убити мене. Убити тебе не важко, Вайленс. Більшість моїх проблем викликані тим, щоб ти залишилася живою. Я підвела очі, щоб зустріти його погляд, але по його обличчю неможливо було щось прочитати. Його приховувала тінь, ну і добре. Вибач за турботу. Мій голос сочився сарказмом. А знаєш, у чому головна проблема цього місця? Я знову спробувала вирвати руку, але він мене не відпускав. Ну, крім того, що ти чіпаєш мене, які тобі не належать. Мої очі звузилися. Впевнений, ти мені розкажеш. У мене гидко... Засмоктало під ложечкою, коли великий палець ксадена ковзнув по моєму пульсу, а потім моє зап'ястя раптом опинилося на волі. Я відповіла перш ніж встигла до ладу подумати над словами. Надія. Надія? Він нахилив свою голову ближче до моєї, ніби не впевнений, що правильно почув. Надія? Надія, я кивнула. Хтось на заразок тебе ніколи не зрозуміє цього, але я знала, що прийти сюди – це смертельний вирок. Не мало значення, що мене готували все життя для квадранта переписувачів. Коли генерал Соренгайт наказує, ти не можеш його ігнорувати. Боги, чому я взагалі розвертаюся? Ну що найстрашніше міг він зробити зі мною? Вбити? Звичайно, можеш. Він з незавплечима. Тобі просто можуть не сподобатися наслідки. Я закотила очі. На свій повний збентеженням замість того, щоб відсторонитися тепер, отримавши свободу, злегка подалася до нього начебто могла перелити в себе частину його сили. У нього, звичайно, її було достатньо. Я знала, чим ризикую, але все одно зважилася, зосередившись на малесенькому шансі на виживання. І ось минуло майже два місяці, і я отримала, я похитала головою, стиснувши зуби. Надію. В цьому слові виявився кислий смак. А потім ти втрачаєш товаришів за загоном, не можеш забратися в Демар, і здається, я починаю розуміти, не найкращий розклад, але якщо ти хочеш втекти квадрант переписувачів я задихнулася. Страх ніби пробив дірку в моєму животі. Звідки ти знаєш? Якщо він знає, якщо він розповість, Дайн буде в небезпеці. Лукава посмішка викривала ідеальні губи Ксадена. Я знаю все, що тут відбувається. Навколо нас затьмарилася темрява. Тіні, пам'ятаєш? Вони все чують. Усі бачать, усі приховують. Світ навколо нас зник. Ксаден міг зробити зі мною все, що завгодно, і ніхто не впізнав би. Моя мама винагородить тебе, якщо ти розповісти їй про... Ландайна, тихо сказала я. Вона винагородить і тебе, якщо ти розповісти їй про моє маленьке, як ти його називаєш, клуб. Я не збираюся їй розповідати. Тепер я не намагалася боротися зі своїми словами, та й не було чим, крім них. Я знаю, саме тому ти досі жива. Тепер він не відпускав мого погляду. Справа ось в чому, Соренгайл. Надія не постійна, небезпечна річ. Вона краде твою увагу і спрямовую її на можливості, замість того, щоб тримати її там, де вона має бути, на ймовірностях. І що ж я повинна робити? Чи не сподіватися, що виживу? Просто чекати на смерть? Ти маєш зосередитися на речах, які можуть убити тебе, щоб знайти способи не померти, він похитав головою. У цьому квадранті повно людей, які хочуть твоєї смерті, або як помста твоєї матері, або тому, що ти просто дуже вмієш злити людей. Але попри все, ти все ще тут. Тінь огорнули його, і я готова була присягнутися, що відчула ласку, коли вони гладили поранену щоку. Було досить дивно спостерігати за цим, якщо чесно. «Щаслива розважати тебе, я йду спати». Повернувшись на п'ятах, я попрямувала в казарми, але він ішов слідом так близько, що майже отримав по обличчю дверима, коли я пробувала зачинити їх. Але він спіймав їх неприродно, спритно і швидко, як завжди. «Можливо, якщо ти перестанеш плескатися в озері жалю, до себе то побачиш, що в тебе є все, що потрібно, щоб подолати смугу. Сказав він, його слова луною рознеслися коридором. Озеро чого? Я обернулася відчувши, як моя щелепа натурально падає, пробиваючи підлогу. Люди вмирають, повільно сказав він, його підборіння напружилося. Потім Ксаден глибоко зітхнув. Це відбувається знову і знову. Такою є природа життя тут. Справжнім вершником тебе робить те, що ти поводишся після смертей інших людей. Хочеш знати, чому ти досі жива? Тому що ти... Це те рази, за якими я оцінюю себе щовечір, щодня, коли я залишаю тебе живою, я переконую себе, що в мене є частина порядної людини. Так що якщо ти захочеш звалити звідси, то, будь ласка, позбав мене від спокуси і звали нахрін. Але якщо ти хочеш зробити щось по-справжньому, то зроби це. Я надто маленька, щоб подолати димар, голосно прошепіла я, вже не дбаючи про те, що нас міг хтось почути. Правильний шлях не єдиний. Зрозумійте. А потім він повернувся і пішов, щоб його.